Murhamysteerit kiehtovat ja pelottavat meitä aina. Vaikka tapahtuman keskiössä onkin usein jokin kamala tapahtuma, me ollaan siitä huolimatta aina uteliaita tutkimaan ja kuulemaan siitä lisää. Täältä siis pesee. Tänään me paneudutaan Villiskan kirvesmurhan mysteeriin. 97 vuotta sitten tarinan keskiössä oleva talo on vieläkin olemassa. Ja siellä kuullaan myös kummiteltavan. Tämä jakso sisältää paljon kauhukuvien maalailua. Eli jos olet herkkä, kannattaa harkita uudelleen, pystytkö kuuntelemaan tätä jaksoa. Tervetuloa uuden Mysteerin pariin. Mysteeritarinat ja Eetu Pesonen. Villiskan Kirvesmurhat on taas näitä sarjassamme suoratoistopalvelun kauhuleffavalikon loppupään B-luokan leffan juoni tai oikeastaan B-luokan leffan nimi. Ja itse asiassa tästä tapahtumasta onkin tehty semmonen vähän mässäilevä kauhuleffa, joka on saanut aika huonot arvostelut. Ja se on kuulemaa ulkomaisessa Netflixissä ainakin saatavilla, joten nyt jäädään sorvet toivomaan, että me saataisiin se myös tänne meidän Suomen valikoimiin. Mitä mieltä sä olet? Onko Villiskan kirvesmurhat? Onko tämä nyt semmonen B-luokan leffan nimi? Vai voisiko tässä olla taustalla jotain ihan oikeaa? Päivän jakson tapahtumat sijoittuvat Yhdysvaltoihin, Ajovaan ja siellä sijaitsevaan pieneen kylään nimeltä Villiska. Tällä hetkellä noin 1200 asukkaan kyläpahanen, Se tunnetaan vain ja ainoastaan tästä vuonna 1912 tapahtuneesta verilöylystä. Mietippe millaista on olla asukkaana tässä paikassa. Ihan sama, missä kerrot, mistä olet kotoisin ja kun tämä joku, jolle sitä kotipaikkakuntaasi esittelet tai mainitset olevasi sieltä, niin... Ainoa asia, mistä tämä pahanen muistetaan, on... No, tämä kamala tapahtuma, joka vei useita ihmishenkiä. Tarkalleen ottaen kahdeksan ihmisuhria. Tämä jakso. Tämä sisältää nyt tosiaan niitä kauhukuvia ja niiden maalailuja, tässä vaiheessa vielä voit peruuttaa. Ja tosiaan, teitä on varoitettu. Mä en ole sadan prosentin tarkkuudella tässä nyt lähtenyt purkamaan niitä kauhukuvia, mitä erilaisissa raporteissa on. Mutta melko kuvanollisesti tässä nyt selitetään osia asioita, joten teitä on varoitettu. Kuvittele itsesi sille Amerikan halkivievälle roadripille, josta aloit haavelemaan jo ensimmäisen kerran, kun olit teini-ikäinen. Elokuvat ja ihmisten eeppiset seikkailut vaikkapa Route 66 tietä pitkin, nämä ovat vakuuttaneet sinut siitä, että nyt on pakko minunkin päästä. Päätit jo hyvissä ajoin, että kun ikä on tarpeeksi, niin otat ja lähdet. Ostat halvan autonromun, millä vedät maan halki ja keräät elämäsi parhaimmat ja eppisimmät muistot talteen. Matkasi alkaa perinteisesti New Yorkista ja olet varannut itsellesi reissuun pari kuukautta. Loppuvuosi otetaan rennosti reissaten. Pankista otettu laina, se on sen arvoinen. Nimittäin sitä ehtii sitten makselemaan, kun palaat kotiin ja aloitat työelämän tylsessä oravan pyörässä. Mutta nyt, nyt ei ole oikea aika murehti niitä tylsiä juttuja. Nyt nautitaan. Edessä on huoleton reissu itärannikolta länsirannikolle Jussun sun määrittämällä tahdilla ja vauhdilla. Maiseman vaihtuessa ja eksyessäsi tarkoituksella pienempiin kaupunkeihin osavaltioiden välillä näet kaikenlaista hienoa. Eppisintä on ehkä ne majoittumiset niissä motelleissa. Ne on just niin huonoja, likaisia ja niin periamerikkalaisia kuin telkkarissa ja leffoissa näytetään. Joskus sä eksyt sun autolasi niin pieneen kyläpahaseen, ettei siellä ole muita majapaikkoja kuin jonkun kodin yläkerran makuhuone. Bed and breakfast tyyliin siis. Ajellessasi maaseudulla tai siltä se ainakin vaikuttaa rakennusten välien ollessa hyvinkin pitkiä, huomaa tienviitan, joka ohjaa pieneen kylään nimeltä villiska. Suomalaisena keksit heti sen tarkoittavan villisikaa. He, he, no, ainakin se kuulostaa vähän siltä. Kyltissä näkyy myös piirrettynä pääkallo. Ah, paikalliset vitsiniekat. Todennäköisesti ne parin nuorta, jotka ovat kyllästyneet tähän mestaan. Aurinko on jo laskemassa, joten päädyt kääntymään villiskaan yöpaikan perässä. Googletat vaihtoehtoja perille päästyäsi ihan kuin tarvitsisit jotain reittiohjeita, tässä kylässä ei kovin montaa tienpätkää ole. Ainoa majoituspalveluita tarjoava rakennus löytyy Second Streetin ja Southern 6th Streetin nurkasta. Ajele tien reunaan ja toteat, että jep. nyt on taas kyseessä tämmönen kotimajoitus Bed and Breakfast. It is. Mitään hotellia ei tietenkään odottanut, mutta on nämä toisten nurkissa pyörimiset. Kyne vähän alkaa jo tympiä. On kyllä kiva tutustua uusiin ihmisiin ja oppii paikallista kulttuuria, mutta se on kauhean uuvuttavaa, jos sitä tekee monta päivää putkeen. Etenkin, kun ne ihmiset, joita se kohtaat, on niin erilaisia. Ja se meille suomalaisille, se on meille raskasta. Kopotellessasi vanhan kaksikerroksisen periamerikkalaisen puutalon oveen, ehtiikin joku vanha rouva sieltä jo tulla ulos. Hän kertoo olleensa siivomassa paikkoja. Talossa on riittänyt kuulema paljon asiakkaita. Ja uskoska tuota ollaan kuitenkin keskellä. No ei mitään. Saatat miettiä. Piedustellessasi huonetilannetta saat kuulla ilo-uutiset. Tilaa tosiaan on. Eipähän tarvitse täällä vielä reilua tuntia toisaalle ja pulittaa yöstä todennäköisesti tupla hinta vain, koska kyseessä on isompi kaupunki. Rouva saattaa sinut yläkertaan ja esittelee huoneesi. Talossa on jotenkin todella kuumottava tunnelma. Puutalo, joka on helposti yli sata vuotta vanha, on jenkiläisittäin todella natiseva ja aadistava. Huoneessasi on jostain syystä lasten leluja, hyvin vanhan näköisiä vielä. Rouva mainitsee sen olevan vanhan lastenhuone, jota on haluttu pitää alkuperäiskunnossa, ihan vain talon entisten asukkaiden muistoa kunnioittain. No, ehkä se on ihan ymmärrettävää sitten. Toisaalta, tää alkaa vaikuttaa ihan kauhuelokuvan lavasteelta. Rouva kertoo perusteet, vettä saa pihan kaivosta ja alaavi kannattaa lukita yöpuulle mentäessä ja niin edelleen. Aurinko on ehtinyt laskea jo hyvä tovi sitten ja ulkona on pilkko pimeää. Tämä, tämä on se juttu, mikä näissä pienissä kylissä sinua vähän ahdistaa. Ei katuvaloja, ei liikennettä, ei mitään elämää. Olisi kiva nähdä ikkunasta jotain, ettei olo olisi niin yksinäinen. Tässä kyläpahasessa ei paljon netti toimi ja sitä datapaketti muutenkin vetelee viimeisiään. Parempi säästellä sitä myöhemmälle. Lähempään ison kaupunki on kuitenkin yli 100 kilometriä. ja Parempi ottaa aikaiset tunnet niin pääsee heti aikaisin aamusta liikkeelle. Tässä paikassa on selvästi jotain mätää. Tai sit se on vaan sun joku intuitio. Tuntuu, että seinät tuijottelevat sinua ja ne palavat halusta kertoa sulle jotain. Mutta mitä? Hermostuneisuudesta huolimatta saat unen päästä lopulta kiinni. Vaipuessasi unimaailmaan ja rentoutuessa täydellisesti jossain pamahtaa. Uskomattoman kova pamahdus. Sä kauhusta kankeana ylös ja ei mitään. Ei mitään missään. Uusi kova pamahdus kajahtaa. Nyt hahmotit, mistä se tulee. Oven takaa käytävästä. Uusi kova pamahdus kuuluu. Ja nyt toteat, että sen on pakko olla tuossa käytävässä. Hakkasko joku jotain? Onko se sama rouva, joka vastaanotti sinut, jättänyt taloon jotain ja tullut hakemaan sitä? Tai onko se tuonut toisen asiakkaan? Kurkotellessasi ovennuppia kohti. Kuulet kuiskauksen. Help me. Se oli ensin niin hiljainen, että epäilit kuulevasi omiasi. Pysähdyt kuitenkin aloillesi toivoen, että se kuuluisi uudelleen. Ei pihaustakaan. Käytävän paukekin loppui. Nojatessasi eteenpäin ottaaksesi ovennupista kiinni, tarkistaksesi käytävän, lattialaudan narahtaessa painon siirtyessä eteenpäin, kuulet sen taas. Nyt jo kovemmin. Help me. Kuulet sen? Se tulee, tästä, se tulee tästä sun oikeasta korvasta. Help me. Avaat oven, näet edessäsi verikylvyn ja erotat pään, josta on jäljellä enää. Sä et tiedä mikä. Se roikkuu härin kehossa kiinni, mihin se kuuluu. Sä huudat. Sä huudat niin kovaa, että naapurin pihalla käskentelevät pikkueläimetkin lentää ja juoksee karkuun. tarinat. Kauhu, mysteeri. Tarkoitus ei ole puhu kummituksista ja hengistä tai, tai muista paranormaaleista ilmiöistä, mitä tämmöiset murhapaikat ehkä tarjoaa, vaikka ne onkin hyvin vahvasti läsnä, etenkin tässä villiskan kirvesmurhien tapahtumapaikassa. Tarkoitus ei ole myöskään pelotella, vaikka itsellä ainakin nous karvat pystyy, kun mä oon mun mielikuvituksen lentää ja mä purin kaiken sen kauhutarinallisen kerronan tolle paperille, mistä mä tämän nyt äsken luin. Mutta mitä ihmettä on tapahtunut Second Streetin ja Southern Sixth Streetin kulmassa Aiovan villiskassa? 97 vuotta sitten, kesäkuun 10. päivä vuonna 1912, Moore talossa tapahtui. Paikallinen liikemies Josiah Moore, tämän vaivo Sarah Moore ja lapset Herman, Catherine, Boyd ja Paul asustelivat valkoisessa puutalossa, joka ei erottunut alueen muusta asutuksesta mitenkään. Se oli kuin mikä tahansa koti jollekin perheelle, joka eli normaalia elämää 1900-luvun alkupuolella. Ihan siinä missä kaikki muutkin villiskan kyläläiset, joita oli tuohon aikaan jopa parisen tuhatta. Pari päivää ennen tätä traagista 10. kesäkuuta oli naapuri rouva jälkikäteen kertonut nähneensä oudon miehen aamun tuijottelemassa Moren perheen taloa. Roova ei tietenkään ajatellut sen olemaan mitään erikoista, eikä tästä näystä sitten sen kummemmin huolestunut. Ehkä olisi pitänyt. Mänes voi kuvitella, miten paha olo ihmisillä, jotka on todistaneet jonkun ison traagisen tapahtuman mahdollisen aiheuttajan läsnäolon, ja sitten ne ei ole vaan tehneet sillä asille mitään, ne ei ole kertonut siitä kellekään, koska ne ei tiennyt epäillä mitään pahaa. Nimittäin tämä traaginen kesäkuun 10. sen aamuja. Se oli morin perheen loppu. Raporttien mukaan taloon hiipparoi mieshenkilö kirveen ja lyhdyn kanssa. Lyhdyn ilmareijät yläosassa. Tämä oli päättänyt vääntää kiinni, jotta liekki palaisi mahdollisimman pienenä lyhdyssä. Ja niille, jotka miettivät, miksi ne ilmareijat on taitettu kiinni. Tosiaan tämä liekki, mikä tässä lyhdyssä on, Pysyy hyvin pienenä, kun se saa hyvin vähän happea. Jos se tukahdutat sen hapen kokonaan, niin se myös sammuu. Eli on ollut periaatteessa vähän samaa, kun sä siitä sun nykyaikaisesta taskulampusta sen pienimmän tehon päälle. Aika, aika fiksua, jos totta puhutaan. Mieshenkilö hiippaili yläkertaan ja tappoi mooren perheen vanhemmat kirveellä. Kirvestä oli käytetty kovassa kaaressa, niin kovassa, että se oli jokaisen uhrin kohdalla jättänyt kattoon jäljen, kun se oli nostettu niin nopeasti ylös ennen iskua. Perheen isää, Joe Saijahia, murhaaja iski kirveen terävällä päällä. Vaimoa ja lapsia hän oli iskenyt sitten kirveen selkäpuolella, eli sillä tylpällä osalla. Vanhempien jälkeen murhaaja siirtyi tosiaan perheen lapsiin ja tässäkään vaiheessa. Kukaan ei ollut kuullut mitään tai herännyt näihin hyökkäysääniin. Murhaaja oli saanut tehdä nämä kirveen iskut aivan rauhassa. Ja mä en ymmärrä, että miten. Morin perheen lapset olivat saaneet myös kaksi ystävänsä vieraaksi täksi kohtalokkaaksi yöksi. Lena ja Gertrude Stillinger, Stillingerin tytöt, tämä murhaaja kävi lahtaamassa viimeisenä. Toinen tytöistä Lena oli jälkikäteen tutkittaessa osoittanut pieniä vastustelun yrityksiä. Tämä pääteltiin siitä, että kun Lena löydettiin, hän oli hieman erikoisessa asennossa, kädet lantiolla. Ja Tähän liittyy myös eräs mielenkiintoinen silminäkiä havainto, tai ehkä silmin kuulia, ei kun korvin kuulija havainto. No ja se tulee vähän myöhemmin. Kun vieraana olleet tytötkin oli saaneet kohdata karun hyökkäyksen, Palasi murha ja ilmeisesti vielä ylös tuhoamaan Morin perheen muiden jäsenten päät täysin muusiksi. Joidenkin arvioiden mukaan näitä iskuja oli tehty kymmeniä, jopa 20-30. Herää vaan kysymys että miksi Kamalan murhanäytelmän jälkeen tämä mieshenkilö oli peittänyt ikkunat ja peilit lakanoilla ja kankailla. Syönyt perheen ruokaa ja arvioiden mukaan poistunut paikalta aamu viiteen mennessä. Hän otti avaimet mukaan ja lukitsi oven perässään. Kauaa eivät tämän tapauksen uhrit saaneet kotonaan lojua, kun naapurin rouva Mary Beckham oli aamuaskareillaan ripustamassa pyykkiä ja kiinnitti huomiota erityiseen hiljaisuuteen Moorin taloudessa. Huolestuneena hän kävi koputtelemassa oven seitsemän ja kahdeksan välillä, mutta ei saanut vastausta. Rouva Beckham päästi Moorin perheen kanat ulos ja soitti perheen isän Josiahin veljelle Rossille. Rossin saavuttua paikalle ja astuttua sisään oman avaimen kanssa kohtasi hän kamalan verilöylyn jäljet. Löydettyään alakerran ruumiit Ross kutsui paikalle kylän sheriffin Hank Hortonin. Tutkimukset alkoivat ja se keräsi paljon huomiota osakseen. Pienessä kylässä mikään ei pysy nimittäin salaisuutena. Paikalle saavuttiin ihmettelemään sankoin joukoin ja on kerrottu, että kyläläiset olisivat jopa ottaneet ja kallon kallonpalasia rikospaikalta muistoksi tästä makaberista rikoksesta. Tuntien tutkimusten jälkeen ruumiit siirrettiin paikalliselle ruumishuoneelle ja syyllisen etsintä alkoi. Murhaajasta oli saatu tietää se, että hän tosiaan oli suunnitellut tekoaan ilmeisesti jo hetken aikaa. Miten hän osasi oikein suunnistaa talossa heti oikeaan paikkaan herättämättä liikaa huomiota, on erittäin hyvä kysymys. Oliko kyseessä ehkä joku tuttu, vai oliko pari päivää ennen tapahtumaa tehdyt tuijottelut pihalla tuottaneet tulosta? Morin pihassa olevassa ladossa oli heinään painautunut jälki, jonka tutkimuksissa todettiin syntyneen murhamiehen makoilusta siinä. Hyökkäyksen oletetaan menneen murhajan kannalta pitkälti nappiin, mutta yökylässä olleen lenan. Kohdalla hän oli kohdannut vastarintaa. Nimittäin naapurustossa Edward Landers oli käymässä äitinsä luona tuona kohtalokkaana yönä. Jossain vaiheessa puolen yön jälkeen Edward oli herännyt mahdollisesti naisen tai tytön vaikeroinnin ääneen. Sen kummemmin huomiota ei hän kuitenkaan ääneen kiinnittänyt ja päätti vain jatkaa uniaan. Oliko Lena saanut huudettua kivusta viimeisillä hengenvedoillaan, ja kuinka pienestä se ollut kiinni, jos se olisi kuullut vaikkapa useampi ihminen, ja sitten sit noiskin ollut silleen, että hei, käydä katsoa, mistä tässä nyt on kyse. Nämä jossittelut, nämä on niitä pahimpia. Nämä, nämä nimittäin ehkä mahdollisesti saattaisi ratkaista tämänkin mysteerin heti, jos tämä tekijä oltaisi yllätetty rysän päältä. Pitää kuitenkin muistaa, että se poistui rakennuksesta vasta joskus viiden aikaan aamusta, ja jos niitä ääniä kuultiin puolen yön aikaan, niin... Oh, voi estas. Miettikää, olisitte mennyt käymään ja siellä olisi ollut joku tyyppi verisen kirveen kanssa ja syömässä perheen ruokia. Hyvi kamala. Kuka tämän kaiken takana sitten oikein oli? Vaikka epäiltyjä ilmeisesti oli monia, todistusaineisto ei vaan antanut tarpeeksi myöden. Tätä asiaa ei kyllä varmaankaan auttanut se, että rikospaikalla hääräsi ja pyöri koko hiton kylä heti kun ne uutiset tästä tapahtumasta levisi. Tapahtuman satunnaisuus kyllä viittasi siihen, että joku tuntematon oli ohikulkumatkalla ja suoritti tämän kylmäverisen teon samalla kun poikkesi Villiskan kylässä. Tämän tekijän löytämistä ei auttanut yhtään se, että tästä kylästä tosiaan lähti päivittäin jopa 30 junavuoroa, eli escape plan oli tarjolla. Verikoirien ja muiden tutkimuskeinojen käyttö ei antanut myöskään mitään vastauksia siitä, että mihin murhaaja olisi voinut mennä tapahtumapaikalta lähtiessään. Paikalle ilmestyi myös paljon toimittajia ja yksityisetsiviä, jonka myötä huhuja alkoi liikkumaan enemmän ja enemmän. Kun 2000 asukkaan kylä saakin ison mediamyllerryksen aikaan, niin naapurustossa lähtee väistämättä erilaiset huhupuheet liikkumaan. Tutkimuksissa sitten olikin johtolankoina enää nämä huhupuheet. Koetappa siinä sitten ratkaista kahdeksan ihmisen murhatapausta. Nämä erilaiset huhupuheet on toki näille tutkimuksille uusia linjoja vielä vuosikausienkin jälkeen. Viranomaiset tietysti lähti tutkimaan Joe Sajahin yhteyksiä ja suhteita mysteerin ratkaisemiseksi. Iowan senaattori Frank Jones oli työllistänyt Joe Siahia yhdeksän vuoden ajan tämän omistamassa kaupassa ennen kuin Joe Sayah päätti lähteä ja perusti oman puljon. Heidän välin sen jäi kylmäksi, koska Joe Saya oli saanut itselleen tärkeän asiakkuuden lähtiessään, ja tämän on epäilty aiheuttaneen kitkaa, ja ehkä jopa luoneen motiivin tämän Joe Sayahin murhaamiselle senaattorin toimesta. Tästä tulee ihan mieleen House of Cards niminen sarja, jossa politiikan edustajilla on todella likaiset näpit. Tässä on ihan sama tunto, ja se kannattaa muuten checkata se sarja, jos kerkeät. Ei tämä epäilys senaattorin osallisuudesta tähän jää. Ne kuuluisat huhupuheet väittivät myös Josiahin olleen suhteessa senaattorin Minian kanssa. Huhhuh. Yksi tapausta tutkiva etsivä epäili myös senaattorin palkanneen jonkun muun tappamaan Sayahin ja siihen tehtävään epäiltiin William Mansfieldia. Häntä nimittäin epäiltiin muutenkin sarjamurhaajaksi. Hänen uhreiksi epäiltiin aikaisemmin vaimoa, heidän vauvaa ja vanhempia. Kansasissa oli myös neljä päivää ennen villiskan murhia suoritettu kirvesmurha. Yhtäläisyyksiä löytyy myös peitetyistä peileistä ja lyhdyistä, joiden ilmareijat oli väännetty umpeen samalla tavalla kuin villiskassa. Mansfield vietiin oikeuden eteen, mutta hänellä olikin alivi. Hän oli töissä ihan toisaalla näiden tapahtumien aikaan ja hänet jouduttiin vapauttamaan. Mä en voi edes kuvitellakaan, miten turhattavalta voi tuntua tutkijana, kun sä luullet tämän tapauksena olevan ihan case closed, eli ratkaistu. Mut sitten sä palaakin taas siihen pisteeseen, missä ei on mitään tietoa, kuka tämän julman veriteon teki. Tutkijat kiinnostuivat tämän jälkeen oudosta papista, joka sattui tapahtuman aikaan matkustamaan villiskan läpi. Pappi oli nähty jostain syystä kurkkimassa ikkunasta sisään päiviä aikaisemmin näitä surmia, ja hän oli pudottanut perässään verisen kankaan palan. Tämän lisäksi hän vielä pyysi tutkijoilta pääsyä kierrokselle rikospaikalle. Ja menihän tämä homma nyt sitten jossain vaiheessa siihenkin pisteeseen, että pappi jopa tunnusti jossain vaiheessa tehneensä nämä murhat. Valamiehistö syytti häntä tämän perusteella, mutta sen jälkeen kuitenkin jotenkin päätyi toteamaan hänet syyttämäksi. Hitto mikä sotku! Viimeisenä epäiltynä pidettiin Harry Moorea, joka tappoi oman äitinsä ja isoäitinsä kuukausien kuluttua villiskan tapahtumista. Poliisi yhdisti Harry Morin perheen murhiin ja 22 muuhun tapaukseen, joissa näitä outoja murhia oli suoritettu Ilinoisissa, Kansasissa, Missourissa ja Coloradossa. Näissä oudoissa tapauksissa oli myös aseena käytetty kirveen selkäpuolta, joka oli hyvin poikkeuksellista. Kirves löytyi kahdeksassa tapauksessa rikospaikalta. Muita sopivia tekijöitä oli junaraiteiden läheinen sijainti, viivittely murhapaikoilla tekojen jälkeen, Nämä himmenet lyhdyt, jotka oli jätetty murhapaikalle ruumiiden sänkyjen päätyihin. Ja tämä muuten tapahtui myös villiskan tapauksessa. Uhrit oli myös peitetty lakanoihin tai tyynyihin, kuten Morin perheen uhrit. Kaikkien tutkimusten ja epäilyjen jälkeen Harry Mauria, viimeisin todennäköisin tekijä, päästettiin kuitenkin vapaaksi. Todistusaineisto ei ollut tarpeeksi selkeää että tutkimuksissa oltaisiin voitu sataprosenttisesti varmistaa, että tekijänä tosiaan oli Harry. Yli kymmenen vuotta tutkimuksia, valamiehisten lausuntoja ja pohdintoja ja lukuisat oikeudenkäynnit eivät saaneet tätä mysteeriä koskaan ratkaistua. Mysteeritarinat. Mä, mä ihan hengästyn tässä, kun mä istun ihan varpaillen tässä penkillä ja mietin vaan, että jossain tuolla... On kylmäverinen murhaaja, jatkanut elämäänsä ja päässyt tästä kuin koira veräjästä. Tämän kaltaiset julmat hirmuteot kyllä saa oman pääkopan ruksuttamaan. Mikä ajoi sen jonkun tekemään tämän hirmuteon ja mihin ihmiseen hän on kadonnut ja miten hän voi edes elää itsensä kanssa? Meidän maapallon historiaan, on, on, sinne mahtuu tämän tapahtumia todella paljon ja... Surullinen ja pelottava ja ahdistava fakta on se, että me ei tulla vaan koskaan saamaan niihin vastauksia. Villiskan kirvesmurhat on yksi niistä tuhansista tapahtumista ja kauhutarinoista, joka nyt sattui valikoitumaan tähän mysteeripodcastiin. Olemassa on varmasti monimutkaisempiakin tapauksia, jotka saa tapauksien tutkijat ymälleen vielä kymmenienkin vuosien päästä. Vielä tänäkin päivänä, vaikka meillä on huomattavasti paremmat työkalut tutkia erilaisia rikoksia ja rikospaikkoja todistusaineiston kertoman tiedon perusteella, villiskan kirvesmurhat oli nyt mulle sellainen aamuyön pieni karvoja ja pystyyn nostava kokemus. Tähän liittyy nimittäin vähän kauhuakin vielä 97 vuotta myöhemmin. Tämänkertaisen kauhuteon sisuksiinsa kätkevä talo on nimittäin edelleen pystyssä. Se on siellä, missä se on aina ollut. Iowan Villiskassa. Siis ette tiedä, miten paljon mä haluaisin nyt tämän jälkeen käydä sieltä sen talon pihassa ja miettiä kaikkea tätä tietoa, mitä mä oon nyt kaivannut esiin ja kertonut esimerkiksi teille. Mä haluaisin kelata kaikki nää ja kuunnella tämän podcastin sen talon pihassa. Mä rupesin jo Google Mapsillä suhailemaan sinne paikan päälle, mutta valitettavasti Villiskan kylän läpi on ajettu tyyliin yhden kerran ja otettu tosi huonolaatuiset kuvat sinne Google Street Viewiin Ja... Eipä siellä kovin montaa tietä muutenkaan ole, missä tämmöinen Googlen kamera-auto varmaan voisi edes käydä. Tätä taloa ei valitettavasti näy näissä katukuvissa, mutta siellä on käynyt huomattava määrä ihmisiä tässä vuosien saatossa. Villiskan murhatalo on siis ihan oikea nähtävyys nykyään, ja sinne voi jopa varata vierailukierroksia päivisin, ja jopa öisin. Ja nämä yövierailut, nämä on lukuisien kävijöiden havaintojen perusteella todella ahdistavia. Talossa on kuultu lamppujen kaatumisia ääniä, eli näiden lyhtyjen, mitkä on ollut hyvin olennaisessa osassa tätä murhamysteeriä ja pamahduksia ja mitä pahinta. talon menehtydeinen lasten avun huutoja. eli Uskot sä tai et? Tämän tapauksen on aiheutettava sussa jonkinlaisia tunteita. Ehkä kummituksia ei ole. Ehkä henkiä jää jumiin seinien väliin. Ehkä se on vaan se kauhistuttava tarina, joka näissä paikoissa sitten antaa sen meidän mielikuvituksen tehdä loput. Mutta YouTubessa on karmivia pätkiä erilaisten paranormaalien ilmiöiden tutkijoiden ää, tutkimuksista täältä, juuri tästä talosta. Ja siellä on ihan nauhalle asti saatu näitä ääniä, näitä menehtyneiden lasten avonhuutoja. Käy kuuntelmassa, jos uskallat. Muramysteerit kiehtoo aina, kun joku kamalla tapaus on täysin selittämättömästi toteutettu ja kun sä heität siihen ripauksesta vuosin saatossa elänyttä legendaa ja huhupuheita, soppa on ehdottomasti valmis. Mä oon aina ollut älytön pelkuri, mutta tämän asiat saa mut kauhistumaan ja mä puristan jo monille mukamas helposti katsottavissa kauhuleffoissa rystyset valkoisena sitä sohvan reunaa, puhumattakaan kauhupeleistä. Ehkä se on sitten se asia, joka saa muut vähän varovaisesti kiinnostumaan myös tästä Villiskan kirvesmurhien kaltaisesta kauhutarinasta. Meidän odottamaan sitä, että tämä tai jokin muu vastaavanlainen kauhutarina ratkeaa tulevina vuosikymmeninä, kun jonkun kuolinpesästä korjataan joku päiväkirja, jossa hyvin yksityiskohtaisesti kerrotaan tapahtuneesta ja asia saataisiin päätökseensä. Vai voisiko taustalla olla tarkoituksellinen salailu? Halutaanko mahdollinen ratkaisu tämänkaltaisissa tapauksissa unohtaa, jotta sen mystisyys toisi kiinnostusta sitä kohtaa? Tässä tapauksessa ainakin Villiskan murhatalo kerää varmasti sievoiset tulot ihmisten käyneistä. Tuohan se tälle 1200 asukkaan kylälle vähän turismiakin. Tosin mä en tiedä miten ne turistit sieltä sitten ostaisi tai missä ne kuluttais rahaa, koska siellä ei tuntunut olevan oikein minkäänlaisia palveluita. Uskaltaisitko sä yöpy talossa? jossa olisi tapahtunut jotain näin kamalaa. Mä tiedän, että mä en uskaltaisi. Kerro sun vastaus ja muuta ajatukset sosiaalisessa mediassa mysteeri mysteeritarinat tai suoraan mulle. Mä löydyn kaikkialta nimimerkillä EEDD Speaks. Kiitos tuhannesti tämän jakson kuuntelemisesta ensi kertaan. Mysteeritarinat ja Eetu Pesonin.